Ongi etorri xerezaderen arxiboa literatur podcastera. Podkasta hau egiten dugu, zaioa gabikago geaskoak, jasonel harrinagak eta anamoralesek Bilbo iria irratiko estudioan. Guk bezala, zuk ere uste baduzu munduan gauza gutxi direla hainatzeginak nolaipuin honbat patxada zentzutea, gera zaitez gurekin, eta prestatu munduko kontakesunik bikainenez, Euskaraz, gozatzeko. Gaur, xerezaderen artxiboan, bidaietako pasartetxoak. Egilea eta irakurlegon bidatua, isa amar. Egun batean, xerezade esnatu zen, eta dinosauroak antxe jarraitzen zuen. Bai, bai, antxe jarraitzen zuen dinosauroak, Orman, burua zuaizka baten atzetik ateratzen, eta haren aurrean Neskato txiki bat, oinpuntxetan eta eskua lusatzen, dinosauroari lastan egiteko keinoaz. Eta neskatoaren gainean, haren arenpentsamendua iradokitzen zuen burbula bat, barruan katutxo beltz bat zeukana. Hori guztia, eskoriatzako orma batean. Ormek berba egingo balute, diote batzuek. Egingo ez dute ba berba hormek. Isha Amar izenaz ezagutzen den kale artistari berba egiten diote, eta berak hain jator guri kontatzen dizkigu esprael lrriz, hormalurrek berari xuxurlatzen dizkioten istorioak. Isa Amarrek stencil edo txantilloi teknika erabiltzen du bere lanetan. Xererezadek jaingura zerreta ohar bat utzi zion behin horma batean itsatsita. Ixamar, mesedez, azalduko didazun nola egiten duzun? Antik aztebetera, xerezade orma beraren ondotik pasatu zen, kasualitatez eta axola espalitza jo bezala, eta begiaren zerrikitutik, gutun azal bat ikusi zuen lurrean. Xerezaderen tzat, Ixa amarren partez, txantillo jasmargozteko jarraibideak. Sobrea errikazabaldu, Eta hau irakurri zuen. Batzuetan argazki bat izaten da irudiaren abia puntua, baina beste batzuetan toki batek bertan zerbait konkretua egitea eskatzen dit. Argazki batetik azten banaiz, ortena gaiuz apur bat zimplifikatu eta behar duen tamainan imprimatzen dut. Txantillo jentzako paperaren ordez, transparentziak, kartulina eta radiografiak ere eraili izan ditut. Irudia alau edo airu horrien tamaina baino handiagoa bada, Horri desberdinetan inprimatzen dut zatika. Eta gero parte horiek itssaten ditut, Puzle bat bezala. Mostten hasi aurretik moztu beharrekoa irudikatzen dut, hau da. Gero horian zulatuta eta horman edo dena delakoan margotuta geldikutuko den hori. Nolabait ateko, txantilloiko zulotxoak gero margotutak geldituko denaren negatiboa dira. Zerbait moldatu eraldatu edo konpondu beharra ikusiz gero, Horrietan errotu lagaiuz markatzen edo aria erabiliz konpontzen dut. Gero, moztu beharrekoa kating mat edo tapiz baten gainean jarri, azpialdea guztiz gogorra, gogorra izan ez dadin, eta bizturi bat erabiliz zati guztiak mozten ditut. Ordu luzez askotan. Ben txantioia moztuta margotu beharrekoa azaleraren gainean alden txukunen, tarterik gabe eutzi txantioi hori eta espraiz margotzen dut iaen du eta listo. Erraza benetan, pentsatu zuen xeezadek bizkarra horman bermatuta. Baina gero, hormatik pixka bat aldendu, buta eman, eta a horrean zeukan irudia aztertzen geratu zen tarte batez. Hori koloreko gomazkoa atetxo erraldoi batena zen, portu batean atrakatuta. Portuko xehetasun ugariei, eta kolorena bardura haiieei guztiei erreparatuta, argi zegoen hor txantilloi asko eta zulo askodunak erabili behar izan zirela bata bestestearen ostean, eta lanura urbilago zegoela Txinako Arresi handia egitetik, mozu espaiaatu kendu eta listo formulatik baino. Delikatuak, harrigarriak, poetikoak, eta umoretzuak dira issa hamarren irudiak. Txorik abia jasotzen dagoen riaezottzailea edo enborra luma raldoi batez mostenari dena iskolaria. Bidean doa zen Guatemalako mailen figuratso misteriotzuak. Hiz jokoetan oinarritutako txiste bizualak. Aparteko aipamena merezi du telegarraio orragarrik. Lurrean ez aurkituko duzun zirkulo hori bat, Teletransportation Unit itzes seinalatua, eta oinak jartzeko tokia markatua duena. Ondoan, sobre bat, telegarra erabiltzeko jarraibideekin. Jarri zutunik gainean, pentsatu nora joan nahi duzun, begiak bibider klizkatu eta antxeagertuko zara. Hori bai, telegarra arrakastaz erabiltzeko Baldintza bat dago. Irudimen handiaren jabe izatea. Isa Hamarri Euskal Banksi deitu izan diote, baina berari ez dio bat ere grasearrik egiten. Bi artistek teknika bera darabilte. Baina Banki anonimoa baina oso famatua da, eta Iixa hamarrek ez dauka famatua izateko inongo gogorik. Eta Bankzik, Isa hamarrek ez bezala, saldo egiten ditu bere lanak eta ikaragarri ondo kotizatzen dira merkatuan. Espadakizu bankzin orden, ikusi Exit Through the Gift Shop dokumentala, edo bizitatuaren web horria, iru ubebikoitz.a bankzi.a ko.a uka. Baina, batez ere, isa amarren lanen argazki eta bideoak ikusteko Eta lan prozesuaren zati batzuk filmatuta ikusigura badituzu, joan interneteko elbide honetara. irubibikoiz.a flicr.a com barra p-h-o-t-o-s barra isa bat 0 z-i-l Hau da, irubibikoiz.a flickr.com barra fotos barra, Xtensil, eta hor barruan, eskuinean, bilatu mai izeneko karpeta. Ez dakigu telegarraio miragarriaren jabe izateagaitik izango den, baina isa amar Euskal Herritar edo Estralurtarronek askotxo bidaiatzen du. Ibilera oietatik, gero hormetara transformatuta eramaten dituen mikrohistorio ez gain, itzesko pintzeladak ere ekartzen ditu. Formatu txikian, Esaldi batean edo paragrafo gutxi batzuetan hainbat tokitan ikusi, bizi eta sentitutakoak bere modura kontatzen dizkigu. True storyak, benetan gertatutakoak, baina bere perzeptziotik iragazitakoak. Badakizu, begi kliskabi egin eta Satoshi x 10 begietatik bidaiatzera Australia. Iuncara Alice edo Alice Springs erabidean. Serual aranja, gorria eta isugarri handia da hemen. Ia oskarbi dago. Hiru dei multzo txiki besterik ez dira ikusten. Bat gure palean, oso urtira eta beste bana alde bakoitzera. Euriari du eta tximistak ikus daitezke hiruretan. Zoragarria. Aborigen moskorrak polizia autoko kaiolan. Animaliak balira bezala. Ikusi, agube bezalakoa da. Aborigen bat. Euskal Herritik natorrela esatean entzundakoa. Unme jaio berri bat duen bikote gazte bat, zidniko George Street goikaldeko cash converters edo bigarren eskuko gauzen truke dirue maten dizuten den da horietako batetik da. Espanoian jarri eta negarrez hazi dira. Gau itxia da, eta errepidea odolez edaildako kangura ondiz dago. Itxuraz, duela gutxi, iruedo gehiagoa ato idun kamiletako batek, road train batek, guru talde handi bat jo du. lautada ar bor lauta gurezotzenari horietako batean kukle bidikoan gelditu ginen go salttzera. Baina nire laguna bere Bacon ARNX jaten baino hormetan zitzilikturik zeuden ehgun karizarharako artikuluak irakurtzen interesatu agoazzirudien. Artikuluak, handik nahiko gertu zegoen koba batera egindako urpekaritza ezpedizioen ingurukoak ziren. Itxuraz, Bertara Joandako Ezpelogologoek ez dute oraindik dik bukara esploratzerik izan. Bere begietan ikusi nuen. Bere esperientzia zabaldu nur bat izanik eta kotxean ekipamentu guztia edamanik... beldur nintzen. Nire beldurreak segituen konfirmatu zituen. Koba hori esploratu behar azeukan. Horretarako, falta hitzaion gauza bakarra, zoka luzi bat zen. Segurtasune horri bezala, nik mutur bat eskutan utzirik, berak bestean, berarekin eraman gozuelaik. Hai ama! Zorionez, mundu guztiari galdetu eta bastar guztiak harakatu bazituen ere, ez zuen lan horretarako zoka egokirik haukitu. Ezin zen bertara murgildu beraz, baina dena dela begirada bat botatzera joan ginen. Erritxotik kilometro gutxitara, eskumbatara pista bat hartu eta jarraitu behuen duen. Antzerako besta asko gurutztatu genituenez, zuzenetik zen ziur egon gabe. Toki guztiz laua izanik, moteko ematekoan ginenean, aurkitu genuen. Kriston zuluazen, eta herri irristako artean kontuz ritxi beharra zeuen. Behin behar, ez egoen aukera undirik, hortik aurrera urakera bat hartu hazeuen eta jarraitzeko bide bakarra egunkari kari artikuluetan agartzezen bezala, nurra azpikurpek eritza itza egin ezen. Posten aiz zoka hura arkitu ez izanaz, edo zein arazo izango baldu, basamartu erdian eskuan zoka mutur bateutziz, ezingo nioke askolik lagundu eta. Berth Sydney autobuses. Iruro gehi Bidea jarraituz, Erreka igerian lau bat aldiz gurutzatu hastean krokodiloak ikusi ditugu Euritez asoiaren hasiera Kimberlitan. Gainezka zeuden erreka gurutzatu eta bar indoiz bizi izan dudan egaitkikararagarri Lehennik, Trumoi eta tximista inguraturik, Trumoi benetan zaratasuak eta ingertu izanik argazki kamera baten flashak bezala itzutzen ginnduten tximisttak. Ostean haizeorttitza. Nire kanpindendari arre handi bat bota ez baio haidean eramateko modukoa, eta bukatzeko euria. Bere pisua sentitzeko moduko indarrez. Gaur goisolala garria duukagu. Alemaniaar bat, Errusiar bat, Egiptuar bat, txinatar bat, eta euskaldun bat, talde lan bat egiten. Ez, ez da txiste baten hasiera, hori unibertsitateko errealitatea da. Woodfordeko Festivalean Gabonsar gaueko kontzerturako guztio gure oinetakoak zelaierdiko oinetako mendiska batetara bota, eta dantzatu hastean uste baino errazagoa izan da, bakoitzak bere pare horkitzer. Etxera hueltako egaldietako ordu luzeak ohiko moduan pasa dira. Apor bat irakuri, musika entzun, logiten saiatu baina lortu ez, negarre eta negarri bilidiren umeak, errosiar moskorreak... Arrera hona izan dut aireportuan, gurasoak oraingoan, eta ez aurreko bietan bezala, ezagutu neute. Nire joba lehenengo aldiz ikusi eta bezuetan izan dut, eta nira nahiak Nutella apote handi bat oparitu dit. Pikutara, egunean pote handi bat jatetik guztizalde batera utzi, arte, azken azketan menpekotasuna usteko egindako alegina. Tailandia Galtzea maite dut eta bankko horretarako toki ezina proposagoa da. Taksi edo tuktuk -tuk bat hartu beharrean, T China taun eraino onez joan etorbide nagusien ordez kaleskak aukeratu, bertokoen benetako bizitza nolakoa den ikusi, templo hikutuak aurkitu,hilkutsak egiten dituzten tailar batetik pasa, Gran Pala inguruak ere ez dira txarrak. Fruitu eta lorak, kutunak eta oin gehigi ibili ostean minutak dituzunean, oin masajea onbat Ordu eta erliz, trebetasun eta saimurtasunez, oinak masajeatuak izan ostean, fresko-fresko eta berri zibiltzeko prest. Zaparradak euritakorik gabe korik gabea erbatu ninduen, eta, azerre, korrika aboltatu nintzen nire txabolatzora. Orduan ikusi nuen lehen engaldiz, bizilaguntza nuen Emili izeneko onezka frantzeza. Te jatutik zen uratetik, eurit dutxabat hartzen. Ni euria amorruz hartu banuen ere, berak bedinkabertzat atzo zuen. Tekazko txapolak konpartitu behar genuenez, afaria ere konpartitza erabeki genuen. Afal osteko pasuan, gaueko merkatuan platano, rambutan, meloi, tamarindo eta bestelokoak ikusi eta daztatzen ari ginela, urtira, musika entzun eta iturriaren bila joan ginen. Kontzertu gelatzat, birsiklatutako pabioi batetik zetorre, eta bertan, type-pop talde bat jotzen aritzen. zen. Bos musikariko zatzen zuten taldea, baina eskenatoki gehiena, dantzariekok batzen zuzten. Zortzi ziren, takoi altuko inetako, minigona eta maki jaitoneladekin. Praktikatutako koreografia jarraitza zaiatzen, baina itxuraz, beraien buruzela zidudien horren begiraden galdik, horretan, Arkataun dirik gabe. Ikusleak berrogehi edo barrogeita hamar bat ziren, denak dantzan. Eta noski, Gubiok, farang edo kanpotar bakar izanik, tene gurekin tanttzagina nahi izan zuten. Interesgarri esan zen dantza egiten irakatzen nahi zidaten neskatenlandeakinguratu egotea. Emilie ere gustoraz zebi. Berarekin tanttzaagi nahi zuten tipoak elkar gutza hasi ziren artebetitzat bukatu aurratik alde egin genuen. Karaokea autobuseko DVD-an. Denek dakizkitea bestiak, eta denek abesten dituzte. Laosetik berriz telandera gu dutzatu, eta udonera kamioi bat hartu genuen. Talka ondisa marra izan zen Laoseko lasetasunetik talendiako berrizmona asalto egitea. Benetan atzegine izan zen, Karolinekin bidei atzera, Baina orain, bakoitza bere bidetik jarretzeko ordua zen. Bere udonen gelditu, eta ni bankokera joango nintzen. Bera, gaua pasatzeko tokiren baten bila joan zen, eta nik bitartean trenerako tiket bat erozin duen. Iribururako azkenengo trenean, aize eta oea zituen bagoi batetan. Asken trena izanik, oraindik, batera faltzeko tartea izango genuen. Ez ginen urruti joan, eta geltokitik gertuko toki merke bat aukeratu genuen. Konpainia hona eta gertu egotea, janariaren kalitatea baino garantzitxoa ziren eta ekutik, atzerritarrak estazio horiuntz joaten ikusi genituen. Baina tiketean ikusi nuenez, trena bederatzirak larden arte esen abiatuko. Beraz, batera egoteko tartetxoa geneukan oraindik. Beranduago, zortzi tardietan edo, agurtu eta estazioera abiatu nintzen. Nire etiketa begiratu eta nire etrena jadanik irugarren izan zegoela zirudin. Bertara joan, hama laugarren bagoira zartu eta hanez egoen ezaizegai hurik ezoe bihurtzeko moduko jertzelekulik. Horren ordez, egurrezko bankuak eta espero nituen atzerritarrikez. Kampola erten, etiketa eta bago izenbakiek berriz aztertu, hama laua. Berriz igo eta inori galdetzeko aukererik izan aurretik, an ginndu zen. Ok, eman zerbait gaizki zegoan. Thailandian trenak normalan gar irtetzen dira, baina hau programatutakoa baino minutu batzu lego abiatu zen. Eta Oerako eskubidea ematen duen horietako bat izan beharren hirugar mailako toki batzalduhal zidaten. Beste 20keta begiratu eta. Kaka. Ertera ordua zela usten nuen hori bi tartetxo bat berrogeetaabost, Bi eta lau zenbakien artean, gaizkin primatutako zenbaki horrekin, urtea zen! Egutegi budistako, bi mila bostende barroketa bostgarren urtea! Ertera ordua, argi eta garbi agertze zen, sortzi, ama PM, baina horretik ikusi ez eta hanka ondoraino zertuz, urte, urteko hori hogei barroketa bostzat ulertu nuen. Hortzen nire trena galduta eta euskal onora, eguneko azken nengo batean rengo ospil tokian gaite seguruenik erretsoren bat baina hain berandu izanik esen udonera bueltatzeko trenika egungo eta ez nuen ordu horietan lotarako toki baten bila asteko inungo gogorik beste aukera bat txartel sulatzaileari gertatutako azaldu eta sorta apur batekin berak ertenbile bat aurkitzen laguntzea izango litzateke eta horretarako presio ez balioko tiket bat ez eramategatik trenetik botako mandindu Ez hitzaetan bi aukera horietako bat ere gustatzen, eta trenean jarraitzen zaiatzea erabaki nuen. Lotan egotearen itxurak egin, eta txartal bakean utziko ninduenaren esperoan. pedoan. Oker ok, espanen bilen, azken engeltokeak, bankoak ez izanaren beste iriaundiren bat izan beharko luke. Ez nuen loandirik egin. Ez etorren jende askorik bagoi horretan. Bide osoan, legoen zen gizon bat, doruta eta malkoen agasztak zituennezka, bere herritik ertettzen en lehengo aldia ziurrenik, eta etengabe i paintzen eta barrezka zebiltzen erabetalde bat. Zorioez, txarte zulatzaileak ni itzatzela usahartu ez eta bakean uttzen ninduen. Goizeko lehen ordutan ezaguna egin zitzeedan geltoki batetik pasaginen. Bankerkeko aireportukoa zen, Itxurazoak zituen azkenengo trenerakotik tiketaro erosi Farangek normalean erabiltzen dutena, baina ez benetan ona eltzen zen azkenengoa. Bangkoken azkenean, espero baino orduak iberanduago, bizkarriko minez eta kontatzeko moduko historio batekin. Gozen nintzen goiz joan nintzen afaltzera. Ez neukan gehiagi biltzeko gogorik eta beraz, kauzan inguruko jatetxe horietako bat aukeratu nuen. Hain goiz izanik, tokio oraindik lasa isa zegoen, eta zerbitzen ari zen batek, nirekin jarri eta purbatitz egiteko tartea izan zuen. Atsegin ari zen. Gure bizitzako nondik non norakoak lagur-lagoak kontaktu, nekatuta egonaren oreindik beste lagur dutako lanaldia zeukala jakin, halako baten norbaite galdutako hiru metalesko eskumbutu horretera eta oparitzat ezken izizkidan. Bat hartu eta beste biak bere txatu horretzea Afaria bukatu orduko, zerbait jaeteko eta futbol mundialeko partidu bat telebistan ikusteko persegoen jende zilabet eta zegoen. Oso futbol ez izanik, kuntu eskatu eta joatekotan nintzela, zerbitzariak urbaso bat ekarri zidan. Ni bertan gelditu eta tartetxoren bat liburatzeko aukera izan ez gero denagoko elkarriketarekin jarritzeko. Olako tartetxo bat baino gehiago lortu zituen, eta bokaitzen, opari bat egin etorazitzaidan. Beste horbazo bat, izoski bat, korrikan irten eta kalen eresitako globo bat, ni bertan apur gehiago gelditzeko edo zer gauza, edo zeinaz aitzaki. Beste zerbitzariak, gertatzen ari zen guztia jarraitu eta nire kontu barra desente egin zuten. Eskumeturekoak, ura, izoskia eta gainera nire lotutako globo handi bat, hori panorama bere etxanda bukatu abretik aldegin nuen. Etxera gueltatu abretko azkenen guaztea, kota hori irlan denge jota, botata, pasa dut. Irlar aldu nintzenean, gehienek zuten denge ditzozo hori, eta nik ere harrapatu nuen. Zukarra, gorputzozoa minduta, gozerik ez, eta ez dago horren aurkako tratamendurik, bere denpora eman behar. Denbora guztian, izarri patxetan egonik, temperatura kontrolatu behar neukan termometro bat erozi. Nire txabolatxoa erretik kanpoko ondartza batetan zegoen haren, erreireaino piztaztutik eramango ninduen motorzale bat aurkitun nuen. Termometro erosi eta bueltarako aldiz ez nuen horrelako oso izan, eta honez egin behar izan nuen. Normalean, bidea egiteko orduerri baten bueltan tardatzen bada ere, orduan ordu eta erdi pasatxo eman nituen. Ez dakit nola luzatu zitzaidan horren beste, bideeko osati gehiena ez dut horatzen, baina bai maldan bera korrika joan izana palmandoa gehiagik harturatzen ari zitzaizekidanaren beldu horrez, Gero, etxerako gazkina hartzeko, Bangkokera bidean, eskutan miliak aurratz zartzen egongo balira bezala sentitu nuen, meretan bingarria. Gaixota hasuna, bidean zenaren zeinali. 78 kg-rekin itzulen nitzen itzera eta iraportuan gurazoek ez nintuten ezagutu Laos Bi egun heisten, arrozakutan jarri luan proban erabidea. Abiatu eta bost minutu pasa sirenean, bang! Korronteak zeraman enbor bat jo eta indargabe gelditu ginen, beste aldean, berriz ta hilandian. Zorionez, gabe beste bat etorri zitzaigun errezkatean. Arrozak guztiak eta beste dena batetik bestera pasatzea, lango gorra bazen ere, den aur dida batean egin genuen. Mekong, lazaia batzutan eta basatia bestetan. Enborrak eta darrak betiko harrapatzen dituzten zurrunbiloak anemenka, mendin malkartxuak, inguruko dena berdea eta intzuluak noiz Gaua pasatzeko erreska batean gelditu ginen. Monge budistak templuak meditatzen zeuden. Gaueko merkatutik afalorduko zeiak zetozen, eta nik, emiliren ahotik zetozen irainak entzun behar izan nintuen. Gelako harria piztuta hasteak eltsu guztiak ugana erakarriko menzituelako. Urrengo egunak eguraldi ederraz gain, Israel darren matxinada ere karri zuen. Aurreko egunean izandako istripuak bigarren egun honetarako, bi karga eta bideiadiak, bakar batean ez ekarri zuen. Nik ez nuen hor arrazorik ikusten, baina Israel taldeak biontzidan ontzidan pitaidatzea ez zuen, jakina. Mirariak ez dira batek nahi bezain zaharri gertatzen eta ez inontzirik ez tokitik beste bat, dutera. Ordu pare batez izan gintuzten baitu da, baina ezkenean egoera zo hartu eta abiatu ginen. Artzalderako Duan Prabangera eltzeko. Luan Prabang. Praban. Txokolatetera korrasanako saltzeko, hor tenpluak templuak bastar guztietan, mohe albino bat, janeri indiar izugarri ona, Eta etaunntza ikusgarria mekonganen ibaiatzetik Emili gabe, bakea Gatetxoak bufaloak gidatzen, Kaboiak laosokuest estiloan nire gean balkoitik enbor izugarri on diez kargaturiko kamiak iparralderant Txinako mukarant kale burka bat eta odol arrasto kandel argitan, armiarma zarean arrapatutako tximeleta, eta armiarma undisarmar bat nire moskito zarea eskalatzen. Egurrezko pareta finen bestaldean, bigizon txinetar barrezka, eta emakume laustar bat negarrez. Urrengo egunean, beste egun osoko ibilaldi baterako ertenetzen muan zen kanpo kaldeko edo aukeratu eta nora nio eramango ninduen deskubritzeko. Basoa itxigigia edo bidezka ez bihurtuz gero, atzera boltatu eta horreko bideogurutze baten bestalde batera jargatuz. Beranduago, ia iuntzean boltako bidean ninduala, ezko peta du neiztari batea okitu ninten. Izkuntza mugak muga izanik nola behitzegin eta luertu nionez, ondokorreskatik ertu egi zebilen hartz baten atzetik zioan, biztari talde batetako parte da zen. Ezinuen zietzi. Ez, Ez nekin laosen hartzak bazirenik, Eta ni egun osoa bazotik baharkarrik Ordurako oso negoen, Baina gaua ha gainean eta hartz battikguruan egon da, inoiz baino azkargago egin nuen korrika Atzo luan probanera itzule nintzen. Zortzi ordutako bidei azpargarria izan beharko liztotekena, hamairu ordutako bestelako bat izan zen. Azken egun notan, bota eta bota izan dugu, eta horren ondoriozko lur jauziek errepidea lokastutako pizta labanko horbikortu dute. Bide osoan, espero baino, astiroga ojoan hostean, duan pramagera heltzeko kilometro gutxitana, kriston harriaz bidea izten zuen lur egin genuen duen topo. Bertara eltzen, lehenak izan gien Harri batzuk oraindik dik eta beste aldetik beste norbaitetorri arte itxeron behar izan genuen. Gero gure trazteak hartu eta oinez gurutzatu ostean kamionetak trokatzeko. Itxaroten geundela, bideia batek lurhauziak zuitz baten zengoen erlantza bota zuela ikusi zuen. Erle geienak joanak ziren, izututa edo, eta tipoak aukera erlantza jazotzeko aprobetsatu zuen. Itxaron aldia, ez di fresko-freskoa janezpaza genuen. Sri Lanka Sri Lankan lehenengo egunerako helburua. Ez nauten gainatuko. Kolombon lurre eta irira turre ziren baten juan ordez, bertakoak bezala, autobuses joatea erabaki dut. Autobus geltokia ez dago aireportuan bertan, eta luz egin zait motxila pisutsua gainen nuela bide bazterritik arainueltzea. Autobus autobusak ez dituzte. Gaineska daudenean irtetzen diren furgonetak baizik. Nire aurkitu eta zorionez segituen bete da. Furgonetan lepokoak eta plastikos kolorak izpilituik zintzilik. Jainko eta jainko zainduen eta budalen irudiak aurreko kristalean. Denetarik. Zoroen pade egidatzen denean, lor daiteken babes guztia gutxi data. Motxila gainean eraman dut bide guztian, beso ondo ondautzita. Baina ziur nago askatuta ere lurrera helduko ezela, hortarako tokirik ez eta. Hain beteta egoteak bere amantaiak ere baditu. Bidean bideiari gehiago jasotzeko, geldialdirik egin gabe bukararaino heldu gara eta. Kolomboko autouz geltokia, merkatu ere bada. Bilgailu ke eta zarata nazketa handi bat. Gaua pasatzeko toki bat autzeal buru izanik kez haus gehien zeuden ingurunetz abiatu naiz Motxilak bizkar eseintzeko dituen bibarra horietako bat tokitik irten eta eskuan eramala ibili behar izan dut Jazootako begiradengandik eta nire bidetik nola alboratzen ziren ikusita Burden barra hori horrela eramateak itxura mehats garra eman didala uste dut Eguarden lurreratu eta gau itxi aldu denean, oraindik lotarako tokirik aurkitu ezindik ibili naiz. Ez. Denak beteta daude itzuraz. Argia dago, inor baino argiagoa izan aitzela. Inor engainatua izanez naizela, baina nekatua eta galdua egonik amore modateko ordua zen. Desesperatua hurbildu zaidan lehenengo tuktuk -tuk edo motokarro gelditu eta toki garbi eta merke batera eramatea askatu diotu baldintza horiek beteko direnaren esperantza ondiri gabe. Ez daukat idearik nara nore karri nahuen, baina garbia eta merkea da. Eta gidariari eskupekoa eman diotor dainetan. Azko apostu da itxuraz. Behar nuen du txahartu eta gutxira norbaitek nire gelako atea jodu. Tuk-tuk zen. Emandako eskupekoarekin dako eskupeko handi gara bat erosi eta nirekin konpartitzeko prest. Kandien garai egokian egoeteran sortea izan dut. Ezala perajera egiten denean. Amar egunez, templutik budaren hortz bat paseatzera ateratzen dute. Gero eta hondiagoak diren prozesiotan. Banekien azken gau hau izango zela ikusgarriena. Baina eguerdean bazkaldu eta gero deskantzatzeko tarten eikoa izango nuela ustenuen. Erdikaldean bazkaltzeko ideiaz, laku aldera geitxi eta beste behin urrondoan doan eguzkita hartzen zegoen muskera handia ikusi dut, baita horren beste egunen ostean laguntzat duen zaltzaia ere. Nahi eta nahi ez bere gemaden dendatan bukatuko zuten turrak hartzeko turistako mentzitzen dabil beti, baina la ere, beti haukitzen du nirekin beste dozakauzeri buruzko berrikataldi bat egiteko txartea. Horrengoan, prozesio do desfile ikusteko sarrelarik batuen nuen galdetu dit, baina ez, ez neukan horretarako intentziorik. Turistein normalean ezala perajera ikusteko zarrera gerosten dituzte. Goikaldetik jarrita ikusteko. Kaletik pasatzen dela kontutan izenik, aurreko gauetan ez dugun horretarako beharrik ikusi, eta spalomean jarrita disfrutatu ahal izan nuen. Hau asko zaundiagoa eta ikusgarriago izango zenez, kalea gainezka egon eta toki bat aukitzeko ahokitzeko goizhoatea aholkatu dit. Arrazoia zuen jende mordoska zegoen jadanik eta nahiko denbora eman dut erdikaldera joateko polizialen kontrolak batzatzen. Mundu guztia minatu dute arma edo bombeen bila, eta aurrerago dago behin barruen egonda beste hilualdi zarakatu neute. Tigre eta 1000 eta Esgelankako gobernuaren arteko burruka lasa isa dago, baina itxuraz, lasaitasun hori nahiko aula da eta mundu guztiak edo momentutan berriz elkarrastintzarik ekingo diotela uste du. Ben barruan, ba, barruan gelditu behar desfileoz ze arte. Eeta hori bakarrikaz, espaloiak jadaik gaininnezka zeudela ikusita, bazkaltzea joateari ere agorrezan eta lehenba lehen toki egoki bat arrkitu behar esan dut. Kalen neguszitik urrti is xamar baina ibilbidean. Espaloiko pikarrenlerharroan egin dut nire txokoa, zazpi orduz paretik noiz pasatuko za egoteko. Denbora elastikoa da eta itxeron aldi luze eta espargarri bat izatea espero nuena, guztu kontrakoa izan da. Ingurukoek mimatu denaute. Familiek bereien janarien irekin konpartitu dute, polizia batek buelta bueltabate ematera joan eizan ez gero tokie gordetzeko privilegioari ezetza diot eta bosneska. Batatzean, alde bakoitzera beste bana, eta beste bi kalearen bestaldean, izan ditut gure behilgiradak gurutzatzen ziren bakoitzan irrefarreka edo begik eniuka. Eta zin istu Hain intxaron aldi iluzean, olakoak zarexam argertatu dira. Desfilea bera, benetan ikusgarri izan da. Aurreko gauetako baino, asko zaundiagoa. Espero nuena askogatik gati dituz Indu eta budisten arteko nazketa, eundaka dantzari, perkusio jole eta zuhoz talari, bizkarretikakoak sartu eta tirakazituzten gizoneskoak, dotore jantzitako eun elefante, ikaragarri. Bendeen abukatzean, segundu gutxitan, mundu guztiak bere tokitik altxatu eta bereien etxerako bidean edo handik alde du. Angel ditu naiz, aurretik herri eta begikei nuka nituen eskatarikoren bat horrilduko te zitzeetan zain, baina ezer, beste guztiak bezala alde egindute. IJUNTZEAK HANDI Lakura eta ardialdera ematen duen muñetako batean daukat nire gela. Balkoitik ertetzen den kabletik xaguzar bat dago zintzilikaturik. Beleak argatu bezala dira hemen, eta bididebazteretako zekarren gatik lian ikus daitezke. Bele horietako batek, aldi egan egin ostean, kable horretan hartu du, atzeden. Xaguzarren gandik, ez oso Bizilu eta ilun, bata bestearen ondoan, bata gora begira eta bestea bere Guristen bidetik ertetzearen, hau da, teplantazioak ikusteko nuara, helia edo helara joan beharren aputale hautatzearen abantaiak. Aputale berak ez dauka esar berezirik. Inguruko te plantazio eta bertako langile eta milen erriskak hornitzeko bidegurutzea besterik ez da. Goizean goiz, mezkitako eta induen tenpluko gozgora nor norgeiago ibiltzen dira. Eta iluntzean, afalorduan kurridun arroz askatuz gero, ordu eta erdi, itxaron behar izaten da. Bereziki eginiko espezian asketari ezker, inoiz jantako, kurririk honen alaztatzeko. Nora esan, nenbilela, erreska batetan, bidondoko den datxoko tipuak Coca-Cola batela gombidatu ninduen. Ingeleza apur bat parada hartuz. Plantazioetako bizitzaz, zinkales eta tamilen arteko tentzioaz, kanpotarrek bereiekin hitzegitera esomen direla gelditzen kontatzeko, Azkenean, urrengo agunean erriskan egingo zen jai hindu batera gonbidatu ninduen. Nik kostaldera joateko ideia ideianeukan, baina aukerarik ez dago galtzerik. Urrengo agunean, erriska daltzean, kamioitxo baten inguruan jende mutzu bat ikusi nuen. Kamioiaren atzakaldetik, inklinaturiko bien borra geriziren, eta gehiago garturatzean, ez inuen zinitzei begien horrean nuena. Bi gizon, Bizkarren sartutako kakoetatik, ehimborretatik, zintzilikatu behar zituzten. Dendako gizonak lan egin behar razauka, baina bere lagun zidan paramen hartu dapean duen. Camilla, biti poak zintzelokatudik zituela eta trompeten erritmora dantzen zenbilen jendetza jarrika zuela, erriskaren inguruen boltaka ibili zen. Zintzilikatuek, kristoneroa horpegia zuten. Normal aurrela kobera egonta. Tantzean egotean zerbait bada, hori izan behar du Itxuraraz jainkoek hartuta zeuden eta horri esker itxraz jainkoek hartuta zeuden eta horri esker jendeak eramaten zizkieten kokoak matete zabaltzean nolabaiteddenkaatuak gelditzen dira eta aldeereetan utzi daitezke. Bertakoek kakoak banan-banan kendu eta tela zati zuri bat pasasietan bizkardek. Gero zafi hori mundu guztiari erakusteko Olor arrastorik ez. Templu pareko zelaian, egindako zuak, jada bereak egin du denen, txingarrak zabaldu dituzte bereien gainean ibiltzeko. Jende pilla ibili da, alde batetik edik Bai gizonezko eta bai amakumezko. Inongo milaren kenurik erakutsi gabe. Egia da, txingarrak zapaldu horretik, hanka kura kokosnea eta euskarrozea gehiago zuen putzu batetan buzti dituztela, Baina hala ere, nik ere, txingarretan ibiltzeko gombita jaso dut, eta sitaren eskentza horri eskutik balitz biogu batera joan ez gero, aurrera egiteko horda guazerantzu diot. Zorionez, bera ez horretarako prest. Tamiak ilunagoak dira, gillenetan txingalezen gandik ezberdintzea arraza izaten da hizkunza dela eta hezkuntza edo lana hartzeko or kontroletan gelditu eta arakatzerakoan baztertzen dituzte. Baztarketa hori eta tigreta 1000 aurka goudor jokatzeko beharra bultzatzen dutenen artean monge budta esangguratsuak daude. Telebistan eta bestelakoetan kristonak esanez. Niretzat mito batzena, Erglezio benetan pasifista bakarra, jauzi Telebistan, tsunamiaren ondoriak ikusi ditut. Pantaian ikusita, mila edo, mila eldako egotea, antzera. Hori, gaieko irudiak ikusi ditudan arte. Autobus geltokiak, uraren indarrak, bi autobus jostaiuak balira bezala daratza. Borte batzuk lehenago bertan, galdea inguruen, eman ituen nire esri azken egunak. Una batunako ondartzondoko etxe kolonial baten ostatu hartuta. Bertako jabeak oso ziren, eta bereien alabaiderrak, galien abokatu zenak, hiluntzere hor lubete pasatxo pasatzen zuen bere hilie beltz luzea aurrasten. Galle gustatu zitzaidan. Bertan aurkitu nuen Katarroak izugarri ona zen espezian asketa. Te bat bezala hartzen zena. Gotorlekuko eta ormagoikaldak esplodatu nituen, mezkita eta eraikin zaharrak bizitatu, epaite gira ere gotorleku barroan, zegoen. Eta izeari bidea erreztuz, berotasun eta ezetasunari egiteko edo, ate zabal eta leioak zabal-zabalik guzten zituzten. Epaikeletako batetan, epaiketa baten erdian zeuden. Han zegoen bera. Ie luze duna bokatua. Ni ezagutu, eta herri farre agortu ninduen. Gura, gaieko autobuz geltok iraino bada, Orduan beretxea bere lantokia, dena, eta ia bien arteko gehienak, agian bera ere, ez dira jadanik eziztutuko. Guatemala Titlan lakuan bataio maia batetan Arbazoia eskainitakoak Zua, ura, platanoak, meloia, intxenzua, kandelak, arroza, arroza petaloak, usoak, oiar bat eta txalap artadoinuak Gauean, txakurrek zaunka eta biderdian prakaketa galtzontzioak belaunetalaino dituela otatako moskorrak Txiken bazak aurrez estatu eskola autobus hori horietakoak gainezka joaten dira beti, baina igande hartan jaia guna izanik hare beteago. Jezertzeko tokirik ez egoenez, zutik joan behar, Agineko minez eta bidea surfeatzen, bai, surfeatzen. Guatemalako autobuz gitariek kokainarako zaletasuna ondisa marra dutela diote, eta honek bereziki deixente hartu zuela uste dut. Oso askarri datzen zuen. Bost kotxe, bikamil eta polizia pikap bat denak bat ere horrelatzen. Ziztu bizian. Alakoak beltan zer zetoren ikustelik ez egoen kurbatan. Pentsa, bertako bidaiariak ere gu bezala izututa zeuden. Itxuraz, beste kompainia batetako autohuz batekin lehian zebilen. Guzti hau lenaldian kontatzen ari nahiz. Bizirik irten ginenan zeinale. Guatemala bat duela lauilebete estatuatuetara heldu, eta orain iparrekialdeko nonbaiten non baiten, erreska bereko beste zazpirekin apartamentu txiki batetan bizi da. Hona da besteak bertan bertaneuki eta bata besteari babesa ematea, bikarren familia bat balitzu dezala. Baina horreko ordainetan, etengabeko tentzioa dakar. Bereietako norbait berandu bueltatzen den bakoitzean, imigrazioko ekatzenan ote duten beldu horrez. Denak legezkan podaude eta norbait harrapatuz gero, denak pakete berean jongo dira. Dena dela nahi kondo moldatzen dela dirudi. Lasterra horkitu zuen lana eta zerbitzari bezala omen da, inglesik hitz egin gara. Bueltan dirua purbat bidaltzeko beste horrelatzen omen du. Etxekoei? Ez. Estatu batu eta laltzeko kojote baten zerbitzuak ordaindu zituen, eta horretarako dirua bere azalduz eta ema eta semea amaren etxera bialduz nortu zuen. Horain eta datorzen urtetan, bueltan bidaliko duen diru hori, berea zen etxea berriz erozteko joango da. Berak jaso zuen dirua baino gehiago ordainduz. Noske.